Вони були гарними на перші роки після жовтня 17 го Прекрасно надавалися для того, аби примусити народ безоплатно горбатитись, створюючи потужну імперію на страх ворогам. Не знаючи, що насправді вони працюють на створений революцією новий клас – неодворянство, новошляхту, я так би його назвав. Він подивився мені в очі плаваючим поглядом і криво посміхнувся. Думаєш, я п'яний і верзу дурниці? Ні. От давай-но ну, подивимося, чим відрізнялося радянське суспільство від феодального. І там і там на чолі державного апарату Стояв фактично, а в багатьох країнах і юридично, необмежений у своїй владі правитель. Цар, падишах, султан чи генсек, називай його як хочеш. Скажеш, не так? Скажеш, Хрущова он зняли з поста. Цілком демократично на засіданні, який же він цар, так? Але Хрущов дозволив це зробити. Він ослаб, і придворна Камарилля його зжерла, як зжерла свого часу Павла І чи Петра ІІІ. І Брежнів фактично вже не був самостійним правителем, але тільки тому, що знаходився в залежності від придворних кланів. А скільки європейських королів були тільки маріонетками? Пригадай, Францію часів Рішелія. А чому не зняли Сталіна? Чому? І чи була його влада обмеженою? У формально так. Тією ж Конституцією. А фактично? Он, пенсіонери бідолашненькі й досі. Зі сльозами на очах пригадують, як любий вождь ходив у казенному френчі й мешкав у казенній квартирі, не мав заощаджень у банках і власного авто. Але ж і Романови мешкали у казенному зимовому палаці. І навіщо Сталінові потрібні були грошові заощадження, коли в будь-яку мить до його послуг була країна? Він був володарем всієї країни. Не тільки шахт, копалень, колгоспів і банків, але і людей –